Takteritan, eh, izango duzuekin, Intzarri eta Laburski, eta gaur beh, telebistaren naziartzeko eguna, Naskin? Ba, ara, ez dut deus gehiago gehitzekurik gerran, eh, ez da, ere, problema telebistan gertatzen dena, egiten dut, bai, ara, bo, forman nahiz, eh, egun. Beste naz, anekdota irringarri bezain aspergarri bat. Estatu batuetan gertatzen dena, edo batzuek dioten bezala, Yankee landian, Wesley Goodman, diputatu errepublikanua, hotx Trumpen alderdikoa, eta biziki ezaguna dena bere posizio homofobo entzat. Hotx eskontza homoseksualaren aurka azkarki borrokatu dena. Dimitioa emandu joanen astean, agapatoa izan baita, eh, gizon batekin, hageman seksual batukaiten. M bai, hori da, gure gorko mundua. Kontradikzioz, tabuz, betea. Oita mairu urteko politikaria, bere bulegoan, beraz, agapatoa izan da beste gizon batekin, eta beti askarki oposatu da. Seksu berekoen eskontzaren aurka izan da beti. Aitabat, amabat, eskontza natural bat da hau da borondate oneko gizarte baten oinaria. Ara seksion, garai batez. Eta bere emaztea, bai, badu emazte bat, bistan dena. E, bade, bere emaztea, atope berarekin, eh? Egan dut, militantzia gibelkeriaren aldetik, edo barkatu, gibelkoiaren aldetik, homoseksualitatea gorrotu duen elkarteko kide baita abortuaren aurkako militante haundia ere errangabe doa. Bai, egoera komikoa da, bainan tristea berdemoran, zenbat diren ber egoeran barne boroka hortan, izaitearekin borokan eta beh, azkenan kanpokoarekin gorotoan. Nahi duzu beste anekdota zozo bezain triste bat, ara ez dira falta ondo esteko unkitzea, edo bakitzen medikoak egiten duen prostataren unkitze famatua gizoneri. Araileriaz aipatzen den medikoaren azterketa, besterik gabe, eh, dentistara bezala dioitea izan behar lukeelarik, baina, eh, ez, baina ez, beti alde sexuala agertzen da. Eta beldur hori eta buhori araileriaz txisteak ez dira falta mediko azterketa horta. Zergatik ez egin prebentziokampaina bat, Na, esketa hori eginez, elburua delarik jendearen biziak salbatzea eta jendeari erraitea, azterketa hori egizu, zure onak onerako da, ez da deus, eta kitio. Irudikatu komunikazio taldea, bere iragarkia prestatzen. Aba gizona, maiten dugu laupataka eta erraiten mediko hori zer, jadanik bukatu da. Hots, alde seksualarekin jokatu, bom. Ez, ez da olakorik egin ez lasai aipatzen dautsiena fitsa parodia bat da Egi zonarena Baan bai egin dute emmaztek batekin magaztuta. BushJgon Departamentuko kanpaina unek sare sozialen itzulia egin dus kesa sortu du emmazteei zuzendua den beraz kanpaina honetan bullarareko mimisia detekktatzeko egitenen asterketa egitekin egitea, bultzatzeko helburuarekin sortu baitzen. Eta irudian agertzen da, emazte bat, eh, mahaztua da, matela uh, goriskak, gonala buretan, eskutan bere bularretakoa, itzulikatzeko prestkashik, postura seksi batekin, edo zaite zeite, gaiten uh, algin nuke, manekin baten postura gisako bat, eta oahori, jadanik bukatu da mediku, jauna, gaitzen algin berdine berdin, eh, estereotipo fantasma horietan gelitzen bagine. Humorearekin haipatza horrelako gaiak, bai, zergatik ez, manerak izan behar dira, ez dut proposamenik, eh, hola segidan, komunikazioan ez naizbizikeuna, baina hori, bulareko minbizia duzun, bai, ala, zikustera zoaz medikua, diadanik ez da eta pairesa, eta ez, ez zure medikoaren berotzera, ez dut uste, behintzat, badalan, badalan, badalan... Buz, ut, huts, huts, hitz, hitz, hitz, hitz, hitz, hitz. Itzita putz. Lester, itzita putzzen bankiz zunean, uh, sehatz egzan giten. Zortzi, zazpi minuturen buruan, gurekin izango da, eneko bidegain. Zazpiak bat, ala zazpi, justuki, kronikaz, uh, kronikan sartzeko, eta be Euskal Herria bere osotoasunean, ala zatitua, betiko galdera hemen txe. Zazpitan zatitua, baino, hemen bitan ipar aldea, ego aldea. Uh, ba, konzeptuien inguruan, hitz yeah. uh, eginen dugu. Moren, uh, kantuari lekua eta sorkuntzari uh, ostiralean goizberin uh, utxegin duten edo justzuki. Berri zentzuteko parada, maialen alfaroren sorkuntza, ostiralero den musika sorkuntza hemen uh, itzta putzen entzuten alduzena. Asteert guziz, maialen alfaro zuri itza. dakigula ez dugue zolari eta ber zolaritza Maialen alfaro milesker zuri goxo eta suno soarekin hemen eh, kantu xorkuntzetan usaiam bezala beraz goiz behirentzat xortzen direnakos tiralero hemen astertetan berri zentzungai Euskalihatiak eh, puntu eus, eh, webgunean ere Eta it. <tries> gure kronikan sartu aintzin, webgune bat eta azterketa bat, eh, naskioch, agertzen da webgune untan, euskarari buruzkoa edo euskaraz, eh, izkuntzaz, euskalkiak bereziki aztertuak dira. Txian simple da, web gune atxamaiteko, euskalkiak.eus, egin klik, eta hor, baduzue, um, badira initz bideoa. Azkenean, hori eipatzen aldugu, um, egin dute olako asterketa bat, uh, eta euskalkiak noiztik astertuak diren ere, jadanik ongi orkestua da, arno, oien hart, astapen batean, uh, ama seigarren mendean, euskalkiak baziren garai, eta haien arteko aldeak ez ziren orain bezain garbiak, baina Euskalkiak gauzatuta eta haien mugak ere zehaztuak ziren gara jortako, uh, artarako. Oian artek egin zuen Euskalkiak saikatzeko lehen saioa mazazpigarren mendean, eta onotik Manuel Lajamendi, Louis Lucian Bonaparte, eta be orain beste asterketa bat proposatzen dut edo honen segipen bat, eta bideo bidez, leku kotasunen bidez, Uh, Sterto ditostete awek uh, adibides euskara nafar la portariane dira le kat, desberdinak eta tartane periodo ospital periodo ospital piero ospital pier victor d'hospital da ene iesko isena sortuanaiz is, itsasun eta ama amaiorkoa dut Aita, donostikoa a epeiodo hospitalal itsasukoa Baionako manes fuz Teresaleku merriorttzaizekoa uh, Olasegitzen da eh? mailenJB ere baigorikoa mirenena aire urepelekoa eta Euskalkis, Euskalki, ize euskalki mendebalekoa ere sartua uh, dute erdialdekoa Nafaja nafarla portaaga eta suberota ja Euskalkiak puntu eus webgunean duzue itzordu du interesatuak Baldin bazizte! Euskal Herria bai aipatuko dugu, zazpiak bat ala zazpi, beti galderazku ikur honekin, eta hemen kasik zattik eta binario bat aipatuko dugu gaur jeneko bidegain, atxalde hon? Atxalde Iparaldea, egoaldea, horren hitz uh, hoien inguruan solastatzeko uh, garaia etorri delan aski uh, iduitzen zaut, dakit zer diozun, uh, zuk Iparaldea, Euskal Herriaren Iparaldea, egoaldea, entzuten duzularik, zer uh, sentimendu sortzen zauzu. Bo, egia erran, aski naturalak ditugu azken urtetan bi konzeptu oieka, eta ez dugu soberan Gokoetatu ez? Gana edo togekin, eguneroko ez hizkuntzan sartu dire, hitzak sartzen dira, eta batzutan ez du da pentsatzen itz bat zergatik den erabiltzen dugun alako itzat ez behitze bat, eta huri itzan itzekin egtatzen da ez. Baina pentsaketak egiten hasita, egoaldea, ipakaldea zeren arabera, biztan da, e, alde baten arabera ez, ba, alde bat eta beste aldea ez, e, E, askotan hitzetan jetzen genuen ere bestaldea. zeren bestaldea? Jantzia eta Espainiaren arteko muga administratibo horren bestaldea. Eta hori oh, bada maja bat eta majaugen e, alde bat litzateke iparaldea, maja hori baino iparaldera go delakots eta majaugen bestaldea, majaugen egualdea, maja hori baino egualdera go delakots. Bainan Euskal hartzen badugu bero osotasunean geografikoki, egualdea da. Araba Araba eta Nafajoa garaiaren hegoaldea, jaIruinetik bereko eremu hori, Iruinetik gorako eremu hori eta Gipuzkoa eta Bizkaia eta bistan dena Lapurdinaren basen Nafagota hizbeldua ipajaldea dira. Eta e, bertzea hegoaldea, ezorden ipajaldea hegoaldea ez da e, geografikoki eta Euskal Herria libro bezala kontsideratuko baienu, erri batu gisa, gisa kontzentratuko baienu ipajaldea Eta egualdea ez ditugu susen e, erabiltzen. Ordoan, maga hori aipatzen uh, duzuna, mugarena azkenean, horda uh, existitzen da. Baina uh, beti ala ere, hor galdera, uh, egokia ote da, beti, oskalegia bere osotasunean hartzen balin badugu, eta gogoan balin badugu hori... Ba, hartzea lapordi basen afarro siberu entitate bakar bat bezala eta, beraz, egoaldea emaita ba, gainera, depintzen duen norka ipatzen duen batzuentzat egoaldea izango da ba, marra orta azpian den guzia beste bat euskal autonomia Erkidegoa bakarrik eta beste da dan bo, egokia hote da azkenean ola izendatzea zure ustez entitate bat bat ezala Ego aldea, ipar aldea, e, geografikoki ezta egukia, gero behzet izendapen bat e, hartu zuen gaiena momentu bat ez ego euskalegia, ipar euskalegia, benazkeen berbintxu da. Mm. Ipar euskalegia konzeptuak e, izan du, e, bai e, bat pere esterea nekanei baita, gaitea, batetik ezta euskalegia frantxesa, da ipag skoleria, baina Euskal Herriaren iparraldea, beraz batzen dugu euskalegi Herri oso, Euskal Herri osoarekin, laso bal aldarrikapen politiko bat, konzeptu hortan eta bertzetik eh batasun bat, bat erakutsi nahi zaitea laputibaxinafojot sibeluarekin eh eta hor bester mundalde eh askatasun baten aldarrikapen gisa, ez? Oraik Unitate hori, eh, Nafajoa garaia, eh, Nafajo berea, Xiberoa ta Lapurdi batzearen unitatea hain naturala ote da naturala da azken 200 urte horietan, baina Perez, Xiberoak ba, badu bere izaitea, Lapurdik badu bere izaitea eta base Nafajoa historikoki beti lotuago izan da e, Nafajoa garaiarekin, eh? Orduan ba bon, Konseptu horiek aldatzen dira... Egemanak eh, eh, aldatzen dira, beraz nahes gajia da, eh, nahesia da, eta ez da ejesat rengatzea zer den egokia, zer ez den egokia zeren eta, eta zein da, alternativa Alternatiba... Da, erraitea, lapurdi, da sinafarroa eta siberua, esila ba, mm -hmm. en, beti errepikatu behar dira, baina nala ere errepikatzen baldi maitugu, azkenen multzokatzen ditugu ere, beti erraiten dugu, araba, bizkaia eta gipuzkoa, Edo, di, basina, ferro, eta ola pordi basena forote xiberua baina multsokatzen ditugu beti. Ordan gisa batera izendatuala bertze gisa batera izendatu ez kira eskapatzen satik eta administratibo hojetatik. Mm -hmm. Bertze atera bide bat izaiten alda ta hor e, mundu akademikoan eta aspaldian erabili izan izanda Euskalegi Kontinentala eta Euskalegi Peninsula ja janbaita hor bai geografikoki e, ora ino ego euskalegia deitzen dugun hori penintxula batean da eta naiz eta penintxula hori Europako kontinentean izan e, penintxula eta kontinentea bere manera bat da e, Pirinioek markatzen duten unbait, alde bat e, Pirinioen azpian dago penintxula, Iberiak penintxula deitzen dena eta e, Pirinioen gainean dago Europako kontinente hori deituko ginukena ez, ez da ez dut, ez dut ezagutzen Atera bide perfekturik e, izendapen horietarako bertzea da, e, bere iztea batzutan ekialdea mendebaldea mende baldea, e, eta abar. Mm -hmm. Bai, eta gero egia da, badela, ere horako tendentzia, eh, pixkat bestea, aipatzen ziren beste aldea, ordoan e, gelditzen da, beti dezberdin ze hori, zatik eta hori bestearen izendatzea, ordoan Euskal Herria bai, behinan Bestea, uh, mugaren beste aldekoa, ez? Hori da, hori da, hai. Kontinentala penintzulaja kontzeptu politak zaiten aldira, baina gero erabilgaritasunaren aldetik, ez dira ereski sartzen diren uh, kontzeptu oietarikoak, ez? Uste dut, eguneroko bizian ez direla erabiliko. Hori mm. erabiltzen da, gehiago mundu akademikoan edo... E, hola ez,ate horrik egunero mintzatu behar direnean ikusteuteko alde ialdea sartuak direla. E, e, uste du hori desagertuko litzatekeela baldin eta e, gure arteko afemanak, sakonagoak, tkinkoagoak eta naturalgoak baldira. Eta hala ikusiko bagi ditu eengin nuke gituzkoaengin nuke lapurdi edo Bizkaia. Ezkin nuke ez ginen egoaldeko lagun bat, ginen genuke durangoko lagun bat. Mm -hmm. Baldin badut durangon lagun bat, ulertzen, edo bizkaiko lagun bat, edo nien lagun ikipuzkoak edo... E, eta oztarat, eldu beharko ginuke, ez? Mm -hmm. Ez ikusten, ez ikusi egoaldea osotasun bat bezala edo ipajaldea osotasun bat bezala. Mm -hmm. Bailiudu egoaldeko orainoari naiz egoalde ipajalde deitzen baina... E, Bizkaitak batek, e, jaten maldin ma daut, e, endaian, ah, jodan aldea, tajatzen izan nintzen. Ah, bai, bai, enezat, tajatze, e, zure egia baino urgunako da, arduan ezta, ez da, e, hurbiltasunik ez. Nik uste dut, ah, eldu beharko ginatekela, e, desegin beharko ginukela, ba muy zokatze beharko desegimen argorren eta hori deseginen litzateke gure arteko jemanan anitzez naturalagoa balitz eta iparraldegoalde kontzeptu horik esparira esistituko, edo Pirineoetako muga hori esparitzen gure barnean existituko. Guzto mm. baina ohtarako lan sakona egin berda gure arjemantzean, gure eh gure arteko loturetan eta eta bizi bizioarte ja mm -hmm. e, da irigaria da e konatzen zuna eghidota hori zenta, azkenean hori da u gertatzen dena eta batzutan ere guri gertatzen alhal zaukuna ere e, e, norbait ezagutzen duzu Holla dakit festa batean eta erraititen dizu ernanikoa nahiz, e, ah, to, jo nintzen... E, ez duaspaldi durangora eta olako egoaldera joan nintzen, beste aldera joan nintzen, eta du ezagutzen dut tango bat oino, oino txarra gota bai, ongi bai, juntasunaren mm -hmm. urhuntasun baten seinaleda ere azkenean konzeptuen erabilpen hori bai, hori da, hori da beha, ez dakit beha, berdin ondoko aldian aipatzen genuke, zerri zeiten aliteiken aipatu genen pixka bat, eh bertxotxa izan den olako sohtu duen lotura hori, hageman hori, maulera turbildu diren bertso zaleak ere ehe oien bidaiaz aprovechatu zuten ere deskubritzeko siberua, eta beraz zipar parte hori doikialdearena ere kaxik retena algin nuke mm -hmm. e, ondoko aldi baten beste adibide batzu ea txamaiten ditugun, horren lantzeko, enek da, bai? <laughs> Bo, unxa, eneko... Hori da, hori da! Bo, hontxa, eneko bidegain mirisker eta bihasten gira. Hontxa, mirisker zuri. Eta kronika uberri zentzuteko oskalirratiak.eus, webgunean egin klik bia regoherditik haintzina. Laster uh, gurekin izango da, gerediaga elkarteko lehen dakarian ere a muzika. Goizuntan prentsorekoa egin dute, durangoko guretik, azokako guretik, abenduaren seitik, amarrerat, zer prestatu duten, egitara uosua, beraz goizuntan aurkeztu dute, eskirabistanen, ase eta sartzen alk Hain web gunean dituzue uh, denak uh, orain danik, baina uh, bazkinean aurtengo berrikuntzak edo berezitasunak bereziki. Aipatuko itugu eta ondoti ere seiak ainzin, gurekin izango da panpi Merkapide, adi eman kizuna aipatzeko. Bostak eterdi eme mentuz Euskal Iratetan berriak zurekin intza arieta. Kompetitiveko, deitzen da Euskal Autonomia Erkidegoak, Nafarroak eta Akitaniak elgarrekin bultzatu duten proiektua Europari Begira. Europak eskualde bakoitzari eskatzen dio arlo batean berei zitzea, berrikuntza laguntzeko, hiru iruardatzen agusi berei zidituzte agroelikagaiak osasuna eta ekoizpen gehigarria industriari lotua, aktivitate sektore horiek garatzen segituko dute mendik eta bimila eta emeretzira. data hori finkatua baita kompetitiveko lehen eta paren bukaera gisa, 6etasun gehiago 6 berri saileana. Azkaindik larruneradoan mendiko bidea mosten ari zen erritarra talde bat, mantenulanak egiten ari direla estela egia salatzen dute eta obrak asko handiagoak direla orain arteko mendiko bidea konpontzea bozkatu zuen herriko kontseiluak, baina azkenean bide zabal bat egiten ari direla salatzen dute herritarrek. Momentu untan obrak geldituak dira, alamanatu diu Jean-Louis Furnia uzapezak eta herritar taldearekin bildu da eta e, e, jakin duguna hostegunean DDTM departamentuko ikuskari bat pasako da EA obra horiek errespetatuak diren eta arauak errespetuz egiten ari diren ikusteko mauleko iltegiaren ausia ez da bihar izaen langileen abokatuak gibelatzea galdegin baitu, iltegiaren zuzendari ohia eta lau langile ziren deituak pauueko auzitegira,kabaen gaizki tratatzeaz akusaturik. Bi mila martxoan ele berrehun hamalu elkarteak bideo bat plazaratu zuen, mauleko iltegian grabatua eta ondorioz bi bilabetez hiltegia etxi behar izan zuten. Auzitegiak lehengo zuzendaria jendea trompatzea edo engainatzea sakusatzen du eta horregatik bi urte pres geharriskatzen ditu, baita hogeita mazazazpimila eta bosteun euroko isuna ere iltegiak eta kabalen tratatzeagatik isunak arriskatzen dituzte ere langileek. Marseian segitzen du gaur etxeratxare eta bagoazek antolatzen duten kartzeletako birak. Paka eskualdeko kartzela erbitzuen zuzendariarekin nazuen itzordua gaur delegazioak eta haute batzuekin ere bildu dira. Bi hargoizean eginen dute prentxaurrekoa gaurko itzorduen bilduma eskaintzeko eta ondotik lion aldera biatuko dira. Eta bestalde etxeratek du iratxe sortzabale euskal preso politikoa fresnestik geoko presonde giraleko aldatu dutela. Euskal herritik bederatzire unta hogeita mar KILOMETRORA Azkenik hitz bat Durangoko azokaz, goizzuntan aurkeztua izan baita erran bezala, berrogeitama bigarren edizioa, u berrikuntza, berrunta berrogeita ham ama azpili buru, Larogeita ham bidizka emerezi aldizkar ita songuziak seiak laurden gutxitan hitzeta putz eman alian. Itxilandoka. kan Charles Bideguen, H.T. hitzaikin zinen zaiku. H.T. hitzaikin zinen zaiku. H.T. hitzaikin zinen zaiku denbora bat mahtatzetu. Carmen, diez mintegi antropologoa feministak, aipatuko deikun nula neskatilak, berreziki heteroseksuala delaik nahiz bazten iharausle izan behin maitemindu izan onduan nula yuko egiten dien ben bidiai. Eteroseksuala baldin bagera, mesortzi hogei, hogeita behi urtekin mutilakin ondo, mundatzea gustatzen zaibola eta ez azaltzea arrebelde. Kotzon barandiaran Kaipatuko ipatuko deiku Martin Larralde Ruper Ordurikak emaiten din kantoia. Testu honetan berak salatzen du nola. Konplota egin zuten berak hartzelaratzeko premu izan ez edin eta pluma gaine bere ardurapean egonetze din. Hitzumandoka haste hartez zazpitan, hastizkenez lauetan. Hitzumandoko... Nezerez, izinik! Adi, musika eman gizuna musika ere Asteaketan gaueko behin eratzietan Uda bat abor, ön haku Larun bat gauean, ameketan Kizerat, aponkzionel, no materiol Eta igande haratsetan, ere, zazpietan Bai, hori bai e -sí. Adi eman gizuna e -sí. Kop ogoita edo, Alemanian iraganden munduko klima gailuja bururatu begidenean, ze bildu mamota egiten alda. Gehiagoren jakiteko, Elisa Sainz de Murieta, Klima Aldaketa Euskal Zentroko ikerlaria, asteazken untako gomitago izbegin. Itze eta putz, itze eta putz, itze Pentsan gainagusiak uh, berriarekin abiatzeko eta hezkuntza gai aleenik uh, eskuntza gaian uh, oposizioak 2000 izango dira Nafarroan hau da titulua 2000 eta emezortzian egingo du deialdia gobernuak bainan asterketak urte bete geruago egingo dituzte sindikatu eta irakasle talde eskatu zuten eran zerrenda bakarekin egin ingo dutela berezidu Solana Kontseilaria k berrien xetasunak Usurbilgo urdepositu batean topatu dute gastroenteritiz boladaren jatorria. Hau osasun tsailean beraz begian, bi urdepositu dira usurbilen, eroizpe eta larbain, eta horrenekuan zuen jatorria, joan den astean eri erdi ingururi jo zion gastroenteritizak. Argian ere gaina gusia da, eten untan usurbilek, ainarbeko ura soilik erabiliko du, Uh, gastroenterritizaren jatorria osoki argitu artean uh, aferak kompplikatuak naskian uh, gaindi. Uh, bestalde trafikoa saian argian uh, begian markatu kamioi girari bat atxilotu dute gehiennezko alkoltasa zazpi bider gainditzea, Gatik zazpialdiz, beraz. Eta konzertu ekonomikoa xailean ea txe bilduk abstentzio kritikoa agertu dio legari hau ere berriana. Eta argian segitzeko, beste gaietan artea sailean, dantza eta bideo hauztartuko ditu, zinetika, raialdiak irunean eta donostian, dantzan puntu eusen artikuloa hemen berriz hartua. Bideobatekin generalagundurik, bigarren edizioak, danzari buruzko bideosorkuntzak emango ditu azaroren hogeita bitik, hogeita bosterat, elburua delarik mugimenduaren bitartez adierazten den zinemaren erakusleio izaitea. Egoxiak, lehen bizikoz aitortu du irail bukaerako kutsadura e radioaktibo Aundia, hau da beraz beste istriu nuklear ja, Europakoa aipagai argian, Istripoa gertatu eta ia bilabete behar izan ditu egusiako erakunde batek, jozgi romemet meteorteologia agenziak onartzeko normalean baino mila ahuniagoko jutenino ehuntas sei kopuruak aurkitu dituela Txelia eskualdean. Uraletan oso kutsadura lagia bere hitzetan alama areagotzen ari da Europa osoan xetasunak beraz zemen argian. Eta Deustu aldean ostegunetik ainzina eka egun euskaraz zazaroaren hogeita irrutika benduarenhirura gauzatzekoa den Aeka egun euskaraz ekimenean jadanik zazpideunta zazpi pertsonak eman dute izena Deustualdean euskararen erabilea sustatzea, sededuen proiektua bianda eta diendearen parte iritza bestekoa izango da. Kataluniako langile publikoak ere, unta borritama bostaren, aurka mobilizatuta, eh, Katalunia gutiagoa ipatzen badugu ere beti aktualitatean da edo aktualitatea egiten du bertan behintzat eta argian ere betiko segipena hori uh, egiten du. Ipare Euskal Herriko itzan aldiz alternatibaren edizio berri bat izanen da Bayonan bimilata emezortzian titulu nagusia tenore untan bimilata mairuan antolatu zuen bizik alternatibaren lehen edizioa ama bimila pertsona bildu ziren eta beraz bimilata emezortziko hurria sieran berriz antolatuko dutela iragarri dute. Kasetan bestalde bide baten beritzel lanak ostopatu ditu lagunezunki kolektiboak berietan aipatzen ginuen bezala media mediabazken ere gai nagusiten hore untan, azkainezik laguneradoan bidean egiten ari diren obrak oztopatu ditu kolektiboak egun Herriko zappezak obrak behin beineko gelditze erabaki ondoan manifestarekin bildu da Herriko etxea. Kasetan bestalde arimen gau beltza Joseba aurken ere naren iritzia hemen errito eta ohitura zaharrak gogoraek argiditu uh, behitzu zen urriaren azken gauean iragaiten den ospakizunaz aus nartu ber berpiztu dezagun gure geografia osoan euskal kutsuaz betelik kontsumismotik urrunduz hemen txe bere proposamena kasetan Eta Durangoko azokaz dutai patu, baina, bai, goizontako orkezpena, berrian, argian, duta, kaseta puntu .eu eusen ere gai nagusietan egun. Eta media bazken bestalde, uh, Benoa Quentz triatletaren borroka ere aipagai, Minbizia eta Kirola Uztartzaren zailtasunaz, berileko emango eman godu ostegunean bai honan media Eta zu du ezten aldiz, gainagusi Nikola de Tavernoren itzak arbitroaren kontra disiplinaren komisioa iduriz. Eta esartuko da gaian. Horto ninti bali mazizten txigur futbol historioa da. Zu du ezten, eta xunak eta beste gainagusi 8.000 asteroida lan dierosak lujaren ingurua nau da pigarren Sido sten hola la chaise <tik> şey bicic seco berriejsker da <tik> bistap <tik> rutu chu Muzika pixka bat, Tempora, kantua, uh, kantua ez, taldea deitzen da, Tempora, eta kantua aldiz, Zure Tristura, uh, ondotik gurekin uh, izango da, nerea muzika, jamezala, Durangoko azokaren berrikontzak, zoindiren, haipatuko dauzkigu, uh, gure gomitak, mementuz, uh, Tempora taldea. Zure Tristura nabari, Tempora taldea, Tolosako taldea, eta jazz pop doinuetan murgiltzen dena, diskoa gertzen du berakerea horretan, itzulika deitzen da. Eta berdin ezagutu duzue, emengo eh? kantua, Xavier Leteren itzak eh, dira, ta iman olek berriz beraz musikatu zuena. Zure tristura kantua ere berriz zartzen du hemen, beste hola berriz zartze batzu ere agertzen dira deskuntan, badok puntu eusen, hain jasta bat. aurkituko duzu eh? musika zarituko gira justuki laster, gure honi kalaria ez, baina lankidearekin pampi merkapide adi emankizunaz mintzatzeko torrizeko zauku, baina hori amakbinturen buruan lehinik gure gomitaren ordua. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Laureun nobedade aurtengo Durangoko Azokan. Berreun tabo geitama zazpiliburu, laro geitama bidisko, emeretzial diskari, bost bideo eta beste lan hainitz ere goizuntan aurkeztu dute Durangon Azokaren edukia eta nundik norakoa ere gurekin gerediaga elkarteko lehendakaria dakaria nerea muzika. Egunon? E, egunon, egunon. Hortoan, laureun nobeda de, bai, bainan aurten, sormenaren lurraldea dela azpimagatu duzu ere jendearen eta kulturaren hartu emana indartzen duen espazioa, nola gertuko da, nirea? Ba, hori da. Ba, aurten, e, lelo hori sormenaren lurraldea, baina azken batean e, ezaldi indartzu bada, baina bizi izan duguna berrogeta hamar urtetan berrogeta amadi urtetan esan dugun. Egi esan harreman eh, hori hau da zortzaileen eh, eta eh, herriaren jentearen artean ez eh, zortzaileen arteko ere bai harreman hori arlo desberdinetako kulturako eh, persona desberdin zorzaile horrrake eh, espazio berean, lurralde berean eh, batzea baguretz to orre bada egan. Ze azkenean, topak gunea, sohtzaile eta publikoaren artean hori bada, baina sohtmenaren lekua izan nahi du, sohtzaile izan nahi du ere durango azokak? Ba, gure neurrian bai, gure neurrian bai, eta ba hori diozunez, ere, bueno, ba, nobeda de garantzitsu bat, eh? izango dugu, amendik aurre da, eta izango da, ba, sortzaile horrei, sortzaile berri horrei, Laguntza bat eskentzea beka baten bitxartez, durango, koasokako beka e, baten bitxartez. Hau da, hogeta bosturtetan egon gara, ba, argizaiola banatzen, eh? aitortzen egindako e, lan euskal kulturaren alde, egindako lana e, arlo desberdinetan, bai persona solteak edo bai taldeak, elkarteak, erakundeak eta bar, Eta, bueno, ba, seguruenik, ba, geunkan bestiogeta urteetan jarraitzeko, baina sortzaiak izan gara neurrien baten. Eta alde horretatik, ba, nahi izan dugu etorkizunera begira. Arlo desberdinetako sortzaieri urtean, e, arlo bat hartuko dugu urtero desberdina, arlo bat edo bi eta horrei laguntzea moduen baten produzio osoan, eh? Hau da ideia gauzatzen eta gero ideia ere produzuzitzen e, e, egiten, ezta. Orduan alde horretatik ba, bueno, bartu dugu, helguru ba, e, hori e, gainatu du da gaur kaleratu egin dugu eta bueno, bakosi gaure. Bestelako bultzada bat maiite da azkenean horurten dikaintzina ideia, argizaiola sariak ere olako argi bat emaiten zuen pertsona baten gain edo ekimen baten inguruan, baina hor helburua da beraz beka bat eskaintzea proiektu bati. Hori da. Proiektu bati, eta proiektu horren e, e, atzetik eta aurretik dagoen e, persona bati. Ezta? Eta, ba, guretzat hori ere, ba, gainera esautuko dugu proiektu horren emaitza, urte bete barru, e, e, esautuko dugu, orduan guretzat ere, ba egitza motivatzeko ere, e, ba, oso, aproposa da, ezta? Ba bai, ia, ia zelan ertetzen dagoan. Mm, orden azokaz, Azoka Azoka holako proiektu bat, proiektu bat duena gerediaga askenean izango da. Orlain, nola funtzionatuko du adievaz aurtengoa, hautatua da, hautatuko da, nola pasatzen da. Bueno, ba deitu, aurten e, Azoka egunetan egingo dugu ekitaldi berezi bat, agurra, holan e, esatearren agurra emateko argizaiola e, sariari Eh? baina egingo dugu elako bueno bai bilbide orren eh, eh, ekitaldi berezi bat, ezta? Baina gero eh eh estort erolako gitxi gora beran nodile, eh, egingo dugu ja aurkeztuko dugu oinarriak meka honen oinarriak, eh? eta ba jakingo dugu eh, iebete batzutara ba nordan eh, irabazlea za, ero nor aukeratu dugun eh aurtengo asokara eparkatu aurtengo B 82 ja, bueno, baina gai honek zehaztuko ditugu hobeto eh, momentu on momento honetan ondiok ezdoude sehaztuta baina bizan dauka da urtero emango eh, dogula urrengo urteko eh, irabazlearen hautatuaren eh, izen nabisenak eta aldi behirian ez dugu aurreko urteko proiektuaren eh, maitza. Ados, ados. Hautxenea, beti hor biztandena, gune hortan eunta hogeita bos disko, eta liburuen aurkezpena eginen da, irurogeita marzu zeneko, behoitamago solaxaldi, errezitaldi, performantzak ustikoak ere, eh, zuk nerea musika zoin azpimaratuko zenukez, azkinen egitaraua lodia da, ordan denak aipatzea zaila ez? Bai, eta gainera guk e, geredia gatik ere e, zindogu, e, e, zindogu ez hati aneidota zimarratu bat eta bestea ez, ez dotuzte hori zuzena, zuzena danik, bai esango neuke hori bai zenbakiak alde batera utzita edo, badaudela e, bizitarien perfil oso desberdinetarako gaztea izan, e, eldua, aerosarra izan, e, taldean etorri, kuadrian etorri, bakarrik etorri, Seguru nao eta guztu oso desberdinekin, seguru naho, badagoela, eh, non disfrutau, eta horretarako nik aholkatzen dutena da durango kaso, eh, atari horretan eh, begiratzea, eta zeure plan, eh, zeure plan berezi hori ikustea, zebenetan eh, egundia baina bost, Egun handi, eh? uh -huh. plan eta programa oso desberdinekin eta aukera handiekin ezin dote izen bakarrik eman. Egia da, badela zer egin, eh? zaila da orain autuak egin beharko dira azkenean e, egiten. Da. E, hori da. Gogoetaren plaza ere aipatzen aldugu berdin, kulturgintzaren gintzaren eta ez izango dira hor? Bai, e, alegintzen gara, e, ero alegindu gara, eta uste dote funzinatzen duen e, gune badala, e, gogoeta horrek, hau askotan, ba, ardau, batero, kafe bat hartzen egiten ditugun komentario horrek, maigaineratzea, ba, ba, bai, e bi personaren arteko elkarrizketa baten edo mai inguru txiki baten. Eta hor ba, nik behintzat ikusten dutena da egin handi bat egin dugula, ba, oso kolore desberdinetako e, personak eta e, moderatzaile profesionalekin, alkarrizketa ba, horrek e, bueno, ba, mai gaineratzen eta zabaltzen. Areto nagustian e, egingo diren e, kitataldiak dira Eta, bueno, ba, uste dut, interesgarriak izango diala. Parlo mm -hmm. eh? desberdinetako handia oso. Mm -hmm. Azoka telebista ere hori izango da, bostegunaz? Bai, bai. Azoka telebista izenak berak dion bezela, eh? bere helburua eta gure helburua berarekin batera da, azoka zabaltzea baita ere, eh? zarearen bitxartez eh? e, programa bereziak eginez, eta teknologia berriei esker ba kaleratzen ba, ba kanpora ezta baina zinbazala etorri egun horretan ba posible da enteratzea ikustea bueno eta osteotere hor bere momentuan apostu batein zan eta bai oso oso posi gaur egite aztan mm. Durangoko azoka, benduaren seitik amagera, beraz, azkenetik igandera iraganen da, eta gitarra osoa, Durangoko azokaren webgunean atxe mango duzu e, gerediaga elkarteko lehen dakaria, nerea muzika gurekin ginuen mil eskerja? Zegueri, eskerrik asko da, etorri Durangora, agur! Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarrekin, uskal irratietan! Lezerez, yes, yes. izidik! Adi, musika eman kizuna... Batare, musika ere! Azte hartetan gaueko bediratzietan... Urdua bat abor, honak! Larrun bat gauean ameketan... Kizerat, aponkzionel, no materiak... Eta igande harratxetan, ere, zazpietan... Bai, hori bai! Izidik! Adi, eman kizuna... Izidik! Bizirik bistanela, pampi, merkapide gurekin, adi, aipatzeko, adi, atxaldeon. Adi, bai, atxaldeon arantxa eta guziedik. Forman? Ba, ba, Kusuzo ba. Kusuzo deia gaua dela. Ba, ez gira huartzen ere, gu hemen zerratu ikagoiten gira. Zosso batzugu zara? Alta, biziki bero egindu egun, jakin ez azon. Abo? Bai, ez gira huartu, baina Orduan, zer prestatuduzu xariko musika eman kizun hortan? Ene lagun berria pasatu behar nuen? Zer lagun berri? Rafa gueda? Ah, tzof pampi. <risa> bai, elkarren baitzen, eh? Be bai. disko horkezpenean, umtsa pasatu zen? Bai, bizik interesgarri, hartetik ezteko bai. bai. Mm. Nik baitatudu tele bakarrik gitarrekin, eh? Mm -hmm. Bo, orgo, be disko berriko zati bat entzunen dugu. Uh, patsuko naiz... Uh, Ruxeri, Piau eta Esnebeltzat horiekina ari dena Boa, nire guztuko ez da kantari haundia, Pentsu zuzenean izanen dela zerbait uh, mugitzen dena Bigarren diska, labazu eta herraplari bizkaitarrak uh, lanberri bat prestatzen ari du Haman uh, komun uh, laudioko taldeak uh, gehiago trash metala egiten du Eskoa leherrikoak, baina uh, gaztelera zari dira Danakil ere, entzonen dugu, barista, jage, edablaria, emancipator, DJ-a. bat zuten, e, DJ bat zuen pasatzea. Zenta, e, ez du ejan nahi, DJ-ak direlako, ez direla musikariak. E, unek violina, kitarra, eta eniz resna joditu bere denboran, eta ikerketak ere musikaren inguruan egin. E, Interesgarria da. Uh -huh. Du bizoza kolektib taldeko... <laughs> <laughs> Bosnia eh, Erzegobinako dubiusa ah. kolektib eh, entzenen dago ere, tarapatanioan izor. <laughs> Zorzigaren diska dute hauek. Eh, the Rural Alberta Advantage Kanadiar inderrok hidukutea, interesgarri antzungai, Christian Olivie hau da tetreptaldeko kantariak eginduen bigeren bakarlali lanetik zati bat eta kabalera anahien uh, proiektuak segitzen du bere bidea laugarren diskarrekin eta skorxet Eta, neo neometal taldean, eta diska hau aipatuko dase horra zere hono, eski bere ziabaituko e Islandiak uh, bihork, Amerikak uh, uh, izkuntzan, eh, kantatzen duela bihorkak gehienetan, eta bere diskoetan bai, eh? Ianki izkuntzean. Ianki izkuntzean, eski katzen duen zerbait ez tot din, <hazitza> Hala, horako primaderako giro batzutan gira, mm. flauta eta... Bere bideoklipa egiteko zuzun? Bai, bere dira, eh. Eta bai, wow. bi horkek ez zerbait berezia ez dena egitenaz. Bai, bi horken <laughs> unibersoan txartzen gira, eta horre ez du zerbait formala egin denen beharrietan emaiteko, eh. Eta ah. irriskoak hartu ditu, eh? berdintzaio, bon, eh? publikoak galtzen de, mali madu, bai. nahi duena egiten nuneskak. Eta horri lotzen ditu, ere horako inu, Bitsiak ere, ez da dena ola Gustatu seizual ere? Bai, ah. bai, pisiki E gurtzen gira Xariarte behatziantan Xariarte humilesker, adi Adi Xilea hori beraz orkestuko zunaraziko dugu bainzat kantu bat Adi emankizunean Pampi Merkapidek Nikorekin agurtzen zaituzte Biarritz eta Putz emankizunean itzordua Usaian bezala, e, eta seiak artean. Mahko, gurekin izan behar genuke, telefonaren bestaldean, eh? bidaian baita, bere komiki lanetan eta mahazki lanetan, tailexak emaiten, oron, uh, seiatuko gira bere juntatzen. Telefonoz, uh, seiak, dira orain euskali jatetan.